А от про що друге зговорилися, то точно. Понесла наша дочка от вашого сина. Третій місяць, як груба вже. Соломія старша зойкнула, тоді вже до сина. То правда, Васильку. Василь мовчав, чоло нахмурив, губами ворушив. Не то що жував, не то слова шукав. Та щось я їх ніде не бачила разом, не витерпіла Соломія молодша. А хіба ти скрізь за братом ходила? Параска, видно було, ледь стримує кипіння. Хіба свічку над ними тримала? Якщо вже те пішло, то, каже дочка того вечора, як вірченого бахура охрестили, те случилося». «Пождійте, пождійте, – соломіє дочка, – кажете, того вечора? І як то могло статися, як ми з Васильком разом додому йшли? А після він з хати не виходив, точно знаю. Ми тоді довго разом сиділи і говорили. Хіба ваша дочка під вікном стояла? І от Василькова голосу гурбіла? Ну, то сказати всяке мона – Параска руки в кулачки склала. По-доброму, виходить, не хочете розумітися. Ще раз пождіте, Соломія молодша ж стала з лавки. Ми ж з Васильком разом на випровадених до війська Михася Борисового були. Ну, після Дмитра, перед Михайлом Архангелом, точно на Кузьми Дев'яна. То хіба ж не ваша дочка тамочки коло михася того сиділа, і всі казали, що то михасьєва дівчина, невеста, а матрунка мати, того хлопця, ще й бажала, щоб вірка з війська їхнього сина дождалася? Що мо не було такого? Це не чули. Ви то теж, вроді, звиняйте, не упилися тоді? Та поразка... Вже й собі звелася, і стала у войовничу позу отот -от кулачки перед очима засуче, як то вміла. Що чули, те не одказуйся та сказати всяке мона. Слово вона, звісно, не горобець, але й не латка, щоб до діла пришивати. І тут громом пролунав тихий. Васильків голос. Вони правду кажуть. Мав я з Варкою діло. І женитись не відказуюсь. Васильку, сестра зойкнула. А що Васильку? Знови Параска? У всяким ділі правда найперша. Правдонька і щирість. Хоч і гірка, але правда а тут очки, гіркоти, може й намакове зернятко. меду гадаю, нашим діткам у житті не бракуватиме. І все ніби на добре злагодилося. Засів сіли, блящину житнього самограю, тепер тико, його все ліпили, подужили. Слова промовляли поздоровленські, очі насторожені спершу та все добріші, святковіші і обнадійливіші для себе, для несподіваних майбутніх родичів. А як трохи впилися, то жінки й обніматися і цілуватися почали, свахами їд на їдна називати, Василько, Доки дав часом і своє якесь слово, тільки очі в нього наливалися сумом. Все більше таким сумом, Що як вода з наповненої циберки На ноги приливається, Мокрить і холодить, Шпорів пальці заганяє. Все те Соломія сестра добре бачила, Душу їй зновика жаль обсідав і накидав темну хустку, гіршу завдовину, що не скинути і не замінити. Злість їй росла на брата, котрий хто зна чого звалив на себе чужу провину, і хто зна чого з дорости, з доброти на себе ярмо самохіть вдягав. Мало йому пережитого. Соломія жувала капусту, хрумла зквашеним огірком, хміль неї не брав, та злість на зубах теж не перекушувалася. — Чогось ваша соломочка та сумненька, — сказала Параска. вип'єм, доцю, за щастя братове, за долю, що теперка насідала щіта й сімейне всілося. Щістя не самогонка, пекти людину немає», – отказала Соломія. А як нарешті вибралися гостювальники-насильники, то вона дала волю своїм справжнім почуттям. Ніколи доти в житті не була ще такою злою і гістеричною. Вона – лагідна соломка». На брата кричала, аж миски у миснику здригалися, а тоді кинулася і кулачками в груди, а далі за плечі трясла, як суху грушу. — Мало, мало тобі дурної оцебенської рувки, примітка оцебенська фальшива. Не намучився ще, та ліпше – я з тою віркою вас звела справді, хай і на троє чужих дітей пішов би, ніж те вервисько за собачене собі на шию садити. Вірка то таки людина, а та пащеку з не закриває, та колючки чортополозькі по боках сіє. Люба, соломочко, то вже Василь сказав. Як сестра трохи заспокоїлася. Мені вибирати на кому женитися, і кого на шию садити. Хіба ти свічку тримала, ці неї потому задмухувала? Соломія, на те не вірить, що між ними щось було. Та ж відомо, що Варка з тим михаськом вилупком гуляла, його мати вже й невісткою називала, казала вернеться син з війська, якраз до них пір. Підростене вісточка, Моїй би добра така, Бо сама як вирветься, З трьох болячок зсукана, А щоб така до нашої хати прийшла, Та ще й з животом от чужого наворотника Не буде того, Так ото сказала Соломія. А вигоравшись, вийшла з плачем Аж Соломія-старша мусила заспокоювати. «Що ж то було у мені, то ж наче і не я», – подумала Соломія, як виплакалася. Брат простіг її рушника. «Витри сльози, а ліпше вмийся», – сказав. Голос його був стомлений, але якимось незнаним досі нею світлим чи що. А от чого б тут світліти? Вона так і лишилася при своїй думці. Дитина у варки не од Василя. Те підтвердиться аж літко. А до того весілля мусили зробити. І троїсті музики грали. І все було, як у людей. Все, та не все. Між Соломією братом Уперше за весь вік пробігла чорна кішка. Розмовляли, ніби які перше, Чесом і жартували, Тільки камінь з душі Ніяк не міг звалитися, не міг. Вперше Соломія зрозуміла, Вона не знає брата. А брат не хоче до кінця відкритися, Точніше, Зовсім не хоче. Чого? Вона не знала. А як тепер достукатися до його душі? Соломія теж не видала. Перебирати бульбу, готувати до висадки, кидати жменями овес у грузьку весніну землю, то все було знайоме. Тико тепер робили разом десять рожінок, і те називалося словом Ланка. А над ланками була бригада. І бригадир начальником Стьопка Мартин. А Марта, Мартоха його мати, була у їхній ланці. А ще вірка, Люба, Настя, Явдоха, Репина, Літка, Катька Гафія. Всі свої, знакомі, з їхнього кутка. І десята вона, Соломія. Маму Соломію призначили робити на ферму до телят. Тато Антін хотів конюхом, та сказали, що конюхи вже є. Федько, Куси Петро Бартусьов мусив прицепщиком на трактора згоджуватися. А от Василь на полі хочу теслярем і все, в будівельну бригаду. Дарма що рука скалічена, двох пальців нема. Так хто казав на лівій, а правою вміє так орудувати, що хай хто спробує за ним угнатися? Коли вдома сказали, що це вже не за важка робота скупо кинув хату свою ставитиму. Ну, й добре, одверто сказала Соломія бо уже на третій місяць життя у них після варченого приходу стало нестерпним. За роботою жінки питали, як то там невісточка ваша, ну як, медова весна у них. Правду, кажеш, Соломко, як то Василькові з тою заразою. Добре, не могла ж сказати про щоденні виляски сварки,